«А мені набридло», — сказала Ліна, смашно куснувши помідор. «Хтось дурний побачив». «Ммм, добрий помідор». «А хтось дурний шукає». «То це я дурний?» — скипів Славко. «А це ти так? Тоді я сам піду без вас». «Ну, та я нічого», — хитренько всміхнувся Прі. «Я готовий шукати хоч до вечора». «Тоді хай вертається Ліна», — сказав Славко. «Ми знайдемо самі». Або інші знайдуть, і вся слава буде їм. От. Ні, я піду, рішуче заявила Ліна. Мені вже легше. То, мабуть, від голоду в мене настрій зіпсувався, щоб попити водички. Ось тут є криничка вода, як лід. То обідавши, шукачі припали до прозорої кринички, що витікала прохолодним струмочком з під кореня товстезної столітньої верби. Потім роздяглися і почали на купинах прибиратися на той бік болота. У воді жваво тушилися золотаві карасики. Блискали полірованими каштановими панцирами водяні жуки. ліниво вов'юнилися товсті ситі п'явки. Пухкі купини пружно хиталися під ногами. Ліна зірвалася з однієї, швовснула в болото. Зойкала, залементувала... Славко поміг їй вилізти на сухе, заспокоїв. Тут же не глибоко, не бійся. Еге, а ти забув, як ми ледве не втонули минулого літа? Добре не глибоко, озвався пріз сусідньої купини, а колгоспна корова недавно втонула десь тут, затягла її трясовина. Дурна я, дурна, нащо згодилося згодилася, і ти краще було покупатися на річищі. Та тут вже недалеко, Ліночко. А назад обійдемо болото. Хоч довше, зате по сухому. Нарешті вони подолали болото, вийшли до карані. На них налетіла хмара великих жовтих комарів. Воно при почав підскакувати, скрикувати. До лісу в кущі гукнув Славко. Там вони не кусатимуть. Продеремось крізь хащі, комарі відстануть. Терезний ліс зустрів шукачів прохолодою, настороженим спокоєм. Густе павутиння липло до обличчя, тернові та глодові кущі чіплялися за вбрання. Стало темно, непривітно, зате комарі відстали і вже не переслідували. «Що ми тут знайдемо?» – жалілася Ліна. «Ліс, як стіна! Я тут ще ніколи не була. Якщо впав метеорит, то мусить бути яма» або місцина попалина, — пояснив Славко. Мені здається, що це десь упало в чортовій долині. Так і баба Оришка казала. У чортову долину навіть дорослі не зважуються ходити, — зауважив Трі. — Чому? — здовувався Славко. Кажуть, там нечиста сила водиться. — А ти віриш у нечисту силу? — іронічно запитав Славко. — Не вірю, але люди кажуть... Гадюк велетенських там бачили, і волохатих людей. Брехня. Мене туди дід Левко водив двічі. Гадюка і мала з переляку здається великою. А волохатих людей на пляжі під Києвом повно. Є такі, що і не одрізниш, чи то горила, чи людина. Може, якийсь дачник гриби збирав, вони люблять у шортах ходити. От моя баба сю ніч розповідала цікаву історію. — Про що? — Про чортову долину. Тоді вона ще була дівчинкою, а долина називалася Вовчою. — Розкажи. Шукачі зупинилися під віттям ліщини, сіли відпочивати, І Славко розповів товаришам бувальщину, почуту вночі від баби Оришки. Коли він закінчив оповідь, Ліна занепокоєно озирнулася, зіщулилася. — Ну, що ти розказав? Ну, — Тепер мені лячно. — Мені соромно за тебе, — розсердився Славко. — Сам же розказав, а тепер лайся. Треба йти, — вперто сказав Славко. — Максим Іванович вірить нам. — Він жде. — Ліночка, вже недалеко. — Ось тут поруч, чортова долина. — Оббіжимо її і назад, га? Славко потягнув дівчинку за руку, похмуро плентався позаду. Вони зупинилися... Над внизу темніло провалля, там було моторошно і сиро. Над ними нависали покриті зеленим мохом дерева